«А суть цього всього?» – врешті озвався він. Суть полягає в тому, що вікно відчинили і плівку поклали у відкритому просторі. Так от, Райджер десять років провів на Церері, Каунас на Меркурії, я на Місяці, і це все за винятком коротеньких відлучок, яких було не так багато. Вчора ми кілька разів скаржилися один одному, як важко знову акліматизуватися на Землі. Всі ми працюємо на об'єктах у безповітряному просторі. Назовні ніколи не виходимо без скафандрів. Опинитися без них у незамкненому просторі для нас є немислимим. Ніхто з нас не відчинив би вікна без гострого внутрішнього опору. А ось доктор Мандел постійно живе на землі. Для нього відчинити вікно є лише справою невеличкого фізичного зусилля. Отже, він міг це зробити. Ми ж не могли. Ерго, це зробив він. Тальєферо сів і злегка посміхнувся. «Клянуся космосом, так воно і було!» З ентузіазмом вигукнув Райджер. «І зовсім не так!» – прокричав у відповідь Мандел, напівпідвівшись, ніби збирався кинутися на Тальєферо. «Я заперечую всю цю жалюгідну вигадку! А як бути з тим, що я маю запис телефонного дзвінка Вільєрса? Там є слово «однокурсник»? Вся стрічка незаперечно доводить. Вільєрс був при смерті» перебив його Тальєферо. «Більшості із сказаного, як ви самі згадували, не розібрати. Тому я питаю вас, докторе Мандел, навіть не чувши запису, чи правда, що голос Вільєрса був спотворений до невпізнанності?» «Так», – спантеличено відповів Мандел. «Я певен, що так. Немає рації не припускати в такому разі, що ви могли заздалегідь сфабрикувати стрічку разом з тим клятим словом «однокурсник». «Боже, милий!» – не втримався Мандел. «Та звідки я міг знати, що на симпозіумі є однокурсники Вільєрса? Звідки я міг довідатися, що їм відомо про передачу маси?» «Вільєрс міг розповісти вам. Гадаю, що так і було». «Слухайте», – сказав Мандел, – «ви бачили Вільєрса живим об одинадцятій. Медичний експерт, оглянувши тіло Вільєрса одразу ж після третьої години ночі, дійшов до висновку, що смерть настала щонайменше на дві години раніше. Це не підлягає сумніву. Отже, Вільярс помер між 23-ю і першою годинами. Минулого вечора я був на вечірній конференції. Щонайменше десяток очевидців засвідчить місце мого перебування за кілька миль від готелю між 22-ю і 2 -ю. Неупередженість кожного з них поза всякими сумнівами. Цього вам вистачить? Тальєферо якусь мить помовчав. Потім уперто вів далі. «Навіть коли так. Припустімо, ви повернулися до готелю о другій тридцять. Ви зайшли до Вільєрса поговорити про його виступ. Двері були відчинені, або ж ви мали ще одного ключа, хоч би там як, ви застали його мертвим. І тут ви скористались із слушної нагоди і відсканували доповідь. Якщо Вільєрс був уже мертвий і не міг подзвонити, то навіщо було ховати плівку?» «Щоб усунути підозру, ви могли зробити ще одну копію і надійно заховати її. Ми ж тільки з ваших слів знаємо, що сама доповідь знищена». «Годі вже досить», – вигукнув Ерт. «Це вельми цікава гіпотеза доктора Тальєферо, але вона не тримається на ногах від власної ваги». Тальєферо спохмурнів. «Це ви так гадаєте? А може...» «Так вважатиме будь-хто». Власне, кожен обдарований нормальним, логічним мисленням. Вам не впадає в око, що Х'юберт Мандел накоїв забагато, як на злочинця? Ні, – відрізав Тельєферо. Вендел Ерт поблажливо посміхнувся. Вам, як ученому, доктор Тельєферо, безперечно відомо, що не можна закохуватися у власні теорії аж до бездумного заперечення фактів та аргументів. Будьте ласкаві поводити себе так само і в ролі детектива. Чи не здається вам, що якби доктор Мандел довів Вільєрса до смерті і сфабрикував собі алібі, то йому слід було діяти набагато простіше? Навіщо було сканувати доповідь чи навіть удавати, ніби хтось так зробив? Він міг просто забрати її. Хто ще знав про її існування? Фактично ніхто. Вільєрс був патологічно недовірливий. Отже, є всі підстави гадати, що він нікому не розповідав. Ніхто, за винятком доктора Мандела, не знав, що Вільєрс виступатиме на симпозіумі. Про це не повідомляли? Тези доповіді не публікувались? Отже, доктор Мандел міг абсолютно спокійно взяти доповідь і непомітно вийти. Навіть якби він довідався, що Вільєрс розповідав про неї однокурсникам, то що з того? Який доказ мали б його однокурсники, крім голослівного твердження людини, яку вони самі схильні вважати за напівбожевільну? І оголошуючи натомість, що папери Вільєрса знищено, заявляючи, що його смерть не зовсім природна, розшукуючи сканерну копію, коротше, всіма своїми діями доктор Мандел накликає на себе щонайбільшу підозру. А в той час йому, скоївши умисний злочин, найпростіше було б сидіти тихо. Якби він справді був злочинцем, то це був би найдурніший, найтупіший з усіх, кого я будь-коли знав. А доктор Мандел, зрештою, до таких не належить.